Die blinde sahabi, Abu Huraira al-Anou vertel dat een blinde man na die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wa gekom het en gesê het, oor boodskapper van Allah sallallahu alaihi wa sallam, ek het niemand om my na die moskee te leid nie. Hy het dus toestemming gesoek om sy salah gebed in sy huis te doen. Hy sallallahu alaihi wa sallam het hom toestemming gegeer, toe die man wegdraai, Het hy sallallahu alaihi wa sallam hom teruggeroep en gevra, kan jy die adhan oproep tot gebed van jou huis af oor? Hy het bevestigend geantwoord, die boodskapper van Allah sallallahu alaihi wa het gesê, reageer daarop, door na die moskee te gaan